Rugăciune Pentru taina iubirii și cunoaștere. Aleluia, slavă ție, Tată Cerescă, a toate făcătorilor. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina iubirii în adâncul adevărului tău ai ascuns, acolo unde doar mințile sfinților au pătruns. Atunci, mintea cea luminată ajunge la bucuriile cele adevărate, la fericirea cea netrecătoare, la odihna de Domnul Isus Hristos făgăduită. Ea a străbătut, a lăsat în urmă toate, a ajuns printr-o înțelegere dincolo de fire, acolo unde au luat ființă toate începuturile, mijlocurile și sfârșiturile, la cauza pentru care dovândesc pătimirea cea bună ca o întoarcere spre Sine însuși. Este ca o iubire de Sine și, în același timp, ca o depășire de Sine, căci iubindu-te pe tine, se găsește mintea pe Sine, fiindcă această întoarcere spre unul născut fiul tău cel iubit, Înseamnă trecerea prin poarta iubirii, intrarea în taina iubirii dumnezeiești, ascunsă în poruncile legii iubirii. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc a toate făcătorule! Te iubim și îți mulțumim, fiindcă taina iubirii în cuvântul tău ai ascuns. Sub pecețile Sfintei Cruci, Sensurile căii adevărului și vieții ai pus. De aceea pot doar ucenicii fiului tău, Cel unul născut, purtându și crucea, Să găsească la toate ispitele, La toate întrebările, la toate încercările un răspuns. Tu le dai cunoașterea prin iluminările iubirii, ca o taină plină de harul Duhului Tău Sfânt, fiindcă în oglinda conștiinței, mintea citește mesajul Tău. Este ca un soare luminos, ca un Ierusalim ceresc, ca o biserică sfințită, ca un cuptor de foc, ca o poată de foc, ca o minune ce nu poate fi rostită, când contemplă pe unul cel mai presus de înțelegere. Aleluia, slavă ți Tată Ceresc, ca toate făcătorile. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă taina iubirii ca un foc nestins în noi a pătruns. Din cel ce este mai presus de fire, firea noastră a ieșit. Din cel netemporal și necompus, toate cele vremelnice, și compuse le Din cel necreat, toate cele create le-ai iubit. Din cel fără de chip, după chipul și asemănarea lui să fim, ai vrut. Din unul cel mai presus de lume, cele multe ne-ai arătat, spre folosința noastră le-ai întocmit, de aceea să ne îndeletnicim de cele ale împărății tale. Domnul Iisus, cel ce este așezat deasupra ne-a poruncit, de apele cunoașterii celor de jos ne-a despărțit și să trecem prin apele cunoașterii celor de sus ne-a chemat, ne-a pregătit, ne-a învrednicit.